1 липня 2021 року. 20.03. Бонні Райдал їде на велосипеді проспектом Редбенк і зупиняється біля Джетмарт. 20.04. Вона спішується, знімає шолом і струшує волоссям. Кладе шолом на сидіння і заходить. «Привіт, Еміліо», – каже вона і усміхається. «Привіт», – відповідає він і усміхається у відповідь. Вона проходить повз пивний ряд до заднього холодильника, де розставлені прохолоджувальні напої. Бере дієтичну пепсі, повертається до проходу, а потім зупиняється біля полиці з тістечками. Вона бере пакунок, розглядає. Еміліо розкладає сигарети на полиці за прилавком. Повз магазин проїжджає фургон, котрий прямує схилом. 20.05. За кермом фургона сидить Родді Гарріс. В кишені його спортивної куртки – валіум. Емілі вже в інвалідному візку, готова виїхати. І сьогодні ввечері візок їй дійсно потрібен. Її іще раз повернувся, і він, видивічі лютіший. Роді виїжджає на потрісканий асфальт колишньої майстерні Біла з ремонту автомобілів і малих двигунів. Фрогона припарковано дверима до майстерні. «Різдвяна ельфійка, будь готова», – каже він. «Тільки швидше», – кидає Емілі. «Я не хочу її втратити, це якась агонія». Вона повертає візок до дверей. Родді натискає кнопку, і фургонні двері відкочуються. Пандус висувається. Емілі спускається на тротуар. Родді вмикає аварійні мигалки і виходить. Вони довго обговорювали, чи вмикати аварійні вогні, і нарешті вирішили, що варто ризикнути. Вони не можуть дозволити собі втратити її. Ем погано. Та й сам Родді не в найкращій формі. У нього болять стегна і мліють руки, але справжня проблема з головою. Він поступово сповзає у темряву. Він відмовляється вірити, що це хвороба Альцгаймера, але запаморочення частішають. Нема куди правди подіти. Свіжий мозковий препарат його поправить, а залишки допоможуть Емі. Особливо печінка Різдвяної Ельфійки, Святий Грааль, Таїнство. Жодна частина тварини не повинна бути втрачена даремно. Це не просто девіз, це мантра. 20.06. Бонні не без жалю повертає пакунок тістечок. Підходить до прилавка. В руці гаманець. Бонні носить його в передній кишені, як чоловік. «Може, таки візьмеш тістечка?» – провокує Еміліо. «Ти в хорошій формі, трішки не зашкодить». «Полиш мене, сатана, моє тіло – це храм». «Ти сказала, не я», – відповідає Еміліо. «У джет-март, принаймні в моєму, клієнт завжди правий». Обоє сміються. Бонні забирає решту, знімає з плеча рюкзак і кладе всередину пляшку газованки. Вона планує випити її, коли дивитиметься «Озарк» на «Нетфлікс». Застібає рюкзак і бере його на плече. Доброї ночі, Еміліо. Він піднімає великий палець. 20.07. Бонні одягає шолом, сідає на велосипед і зупиняється, поправляючи ремінець на рюкзаку. Недалеко на схилі пагорбу, навпроти частини парку, відомої як «Хащі», Емілі нарізає вісімки біля корми фургона. Тротуар потрісканий і нерівний. Кожного разу, коли інвалідний візок гойдається і підстрибує на тріщині, вона відчуває різкий біль у попереку. Вона стискає губи, щоб не заплакати, але не може стримати стогін. Зупини її, шепіт переходить у гарчання. Не підведи роді, будь ласка, не підведи. Родді не має наміру зазнавати невдачі. Якщо Бонні не зупиниться, він штовхне її, коли вона проїжджатиме повз. Якщо припустити, звичайно, що стегна не підведуть. Він багато б віддав, щоб йому знову було п'ятдесят, та навіть шістдесят. Він повертається до М і бачить те, що йому не подобається. Стоп-сигнали візка горять освітлюючи асфальт. Хто ж повірить, що батарея розряджена, якщо працюють ліхтарі? А дівчина вже поруч, мчить з гірки. Вимкни світло, шепоче він. Емілі, вимкни прокляті ліхтарі. Вона вимикає, саме вчасно. Ось вона, дівчина, їхня різдвяна ельфійка. Роді сходить з тротуару, розмахуючи руками. Ви можете допомогти нам? Будь ласка, нам потрібна допомога. Бо ні швидко мчить повз, занадто далеко від тротуару, щоб навіть подумати про те, щоб збити її з велосипеда ударом ноги. Він одвічно і думає, що всі плани йдуть нанівець, коли миготливий червоний ліхтар велосипеда уповільнюється. Дівчина гальмує, збочує і повертається. Він не знає, чи це завдяки розмахуванню руками, чи аварійним вогням, чи бажанню постати доброю самарянкою, а чиюсь йому разом йому легше. Вона повільно крутить педалі, спочатку трохи насторожено, але на дворі ще достатньо світло, щоб побачити, хто їй махає. «Професор Гарріс, як справи? Що сталося?» Оем напад радикуліту, а в колясці розрядився акумулятор. Чи не могли б ви допомогти мені закотити її всередину? Пандус з іншого боку. Хочу відвезти її додому. Бонні, слабко промовляє Емілі, Бонні дал це ти. Я? Боже мій, Емілі, мені так шкода. Бонні злізає з велосипеда і ставить його на підніжку. Затим поспішає до Емілі і нахиляється над нею. «Що сталося? Чому ви зупинилися тут?» Проїжджає машина. Сповільнюється. У Родді зупиняється серце. Машина прискорюється. Емілі не може відповісти на запитання Бонні, натомість лише стогне. «Нам потрібно перекотити її на інший бік фургона», – повторює Родді. «Можете підштовхнути». Він нахиляється, наче щоб вхопитися за ручку візка, але боні відтісняє його вбік і хапається за обидві вона повертає інвалідний візок і штовхає його до іншого боку фургона. Емілі скимлить від кожної найменшої вібрації, роді обходить рампу, просовується у відкриті дверця та з боку водія і вимикає аварійну сигналізацію. Це те, про що варто хвилюватися, вважає він. «Може, треба комусь подзвонити?» – хвилюється Бонні. «Мій телефон. Просто підніміть мене на пандус!» – задихається Емілі. «Я дам собі раду, щойно опинюся вдома і прийму м'язовий релаксант». Бонні підкочує візок до підніжжя рампи і глибоко вдихає. Непогано було б спершу відтягнути його назад і розбігатися, але тротуар надто нерівний. «Лише один потужний поштовх», – думає вона. В мене достатньо сил, щоб це зробити. Допомогти, запитує Роді, який заходить зі спини до Боні. Його рука занурюється в кишеню. Він знімає маленький захисний ковпачок з голки. Завдяки численним тренуванням і чотирьом випадкам бойового застосування це виходить в нього майже автоматично. Ніхто не може побачити, що відбувається, бо фургон затуляє огляд з проспекту. Причин думати, що щось піде не так, немає. Вони майже зробили справу. Ні, я сама відійдіть. Боні займає позицію, як бігун на низькому старті, щільно стискає гумові рукоятки і відштовхується. Викотивши візка до половини, вона розуміє, що сил на другу половину не вистачить. Аж тут двигун інвалідного візка оживає. Вмикаються габаритні вогні. У ту ж мить вона відчуває, як оса, жалить її в шию. Емілі викочується у фургон. Роді очікує, що Бонні впаде, як інші. У нього є всі підстави очікувати цього. Щойно він впорснув 15 міліграмів валіуму, менш ніж за 5 сантиметрів від мозочка ельфійки. Натомість вона випрямляється і повертається. Рука тягнеться до шиї. На мить Родді здається, що дози було недостатньо, можливо, розчин валіуму заслабкий, бо в її очах щось таке. Він згадує того молодого і набагато сильнішого за нинішнього Родді Гарріса студента, котрий два літа поспіль працював на Біні в Техасі. Саме там він почав формулювати свою теорію про майже магічні властивості плоті. Іноді болт, який вони використовували для забою корів, заряджали не повністю або спрямовували трохи не в ціль. Тоді корова виглядала саме так, як Бонідал зараз. Очі плавають в очницях, а брови здивовано піднімаються. «Що ви зробили? Що? Чому вона не падає?» – пронизливо ворощить Емілі з відчинених дверей фургона. «Тихіше!» – відказує він. «Зараз впаде». Але замість того, щоб сповзти долі, Бонні стрибає до корми фургона, випроставши руки, щоб зберегти рівновагу, Вона збирається вибігти на проспект. Родді намагається схопити її. Вона з дивовижною силою відштовхує його. Він спотикається об тротуарний бордюр і падає на дупу. Стегна вибухають болем, зуби заклацують кінчики язика. Кров тече йому з рота, і він насолоджується її смаком. Хоча й знає, що власна кров не принесе жодної користі. Будь-яка кров без м'яса не приносить користі. Вона тікає в ущіттємілі. Роді любить свою дружину, але в цей момент він ненавидить її. Якби на іншій боці проспекту Редбенк був парк, а не чагарі, люди обов'язково зупинилися б поцікавитися джерелом галасу. Він зривається на ноги. Бонні оббігає фургон і вилітає на редбенк. Вона, наче п'яна, просувається уздовж фасаду покинутої ремонтної майстерні широкими непевними кроками, однією рукою ковзаючи по іржавих дверях, щоб не впасти. Вона доходить до торця будівлі, перш ніж він встигає замкнути лікоть на шиї і смикнути її назад. Вона намагається боротися, крутить головою з боку в бік. Велосипедний шолом б'є його в плече. Одна з її сережок злітає. Родді надто зайнятий, щоб це помітити. Вражаюча життєздатність. Просто видатна. Навіть у цей момент Родді не терпиться її скуштувати. Важко дихаючи, він тягне її назад, до фургона. Серце б'ється не лише у грудях, але пульсує в шиї і в голові. «Давай», – бурмоче він і розвертає її. «Давай, Ельфійко, давай, давай, під...» І лікоть брізається йому у вилицю. В очах спалахують іскри. Він відпускає її, але потім, слава тобі, Господи, благословенний у віках, її коліна нарешті підгинаються, і вона падає. Він звертається до Емілі. «Можеш мені допомогти?» Вона намагається піднятися, здригається і знову падає у крісло. Ні, якщо мене остаточно скрутить, все стане лише гірше. Тобі доведеться вборитися самому, вибач. Не вибачайся, думає Роді. Виходу немає. Інакше камера, заголовки, суд, кабельні новини 24 на 7 і камера назавжди. Він хапає Бонні під руки і тягне до пандусу. Спина стогне, а суглоби отот -от заклинить. Відчасти проблема в її рюкзаку. Він знімає його. Рюкзак важить щонайменше кілограмів вісім. Він подає його Емілі, яка тягнеться, і кладе його собі на коліна. «Відкрий», – каже він. «Візьми телефон, якщо він там. Ти повинна». Він не закінчує, бо не вистачає дихання. Крім того, Ем і так знає, що робити. Просто зараз вони повинні вшиватися звідси й молитися, щоб пощастило. Якщо хтось і заслуговує на удачу після того, що нам довелося пережити, то це точно ми, – думає він. Цього вечора удача була не на боці Бонні, але це його не турбує. Ем уже витягає сим-карту з телефону Бонні і нищить її. Він тягне Бонні на пандус. Емілі розвертає візок, щоб звільнити місце. Вона вже розстібнула рюкзак і нишпорить в роді хоче зупинитися і перевести подих, але вони й без того затрималися, занадто затрималися. Він відкидає ноги Боні від дверей, якби вона була при свідомості, було б боляче, але дівчина непритомна. Записку, записку. Він дістає з кишені на спинці сидіння папірця у прозорому файлі. Емілі писала її, копіюючи літери з нотаток, які Бонні робила протягом свого недовгого терміну роботи. Почерк не обов'язково повторювати точно, особливо якщо враховувати, що записка коротка. З мене досить. Записка, ймовірно, не матиме значення, якщо велосипед вкрадуть, але може мати значення, якщо злодія спіймають. Роді ліпить папірець на сидіння велосипеда і витирає рукавом куртки, щоб не залишати відбитків пальців, що до цього моменту думка інтернету неодностайна. Він сідає за кермо, важко дихаючи, натискає кнопку, яка складає пандус і закриває двері. Серце б'ється з шаленою швидкістю. Якщо станеться серцевий напад, чи зможе Емілі відігнати фургон на Ridge роу 93 і поставити його у гараж? Навіть якщо зможе, то що робитиме з непритомною дівчиною? М доведеться її вбити, думає він, і навіть у своєму поточному стані усе тіло болить, серце калатає, в голові пульсує. Люто жалкує, уявляючи, що таке відбірне м'ясо пропаде даремно. 20.18.